طونیو دیم بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> قام ی م ی ن قا من قبلک الله <سؤال> العزیز <سؤال> الحکیم لو و ما بالأرض اولادی ولادیک لقد السماء و دفتر نامین کو خل الملائکه تصبحه نام حمد ربمو والاستغفرون لمن طلعت علينا نقول ربک من دون ی اولیاء اولیاء اللهم بنا علی موانع و وکیل شوجه نزول کے پس تامن سجدین دے دائیں گے ترتیب کیوں پست حامین سے دینا دو سب اختم امجدوران بش پیتم صورت کے دفت اغدرو شبو نوردہ کم کے فا اثر مسئلہ واردی صورت حامین مومن کے نفذ شرف الدعا سرد اشرائی کی سلاساو بینشویوا تکل آغا بینشوی نو بے پہام میم سجدے کے پا دے مسئلے چکم شبھات تا مشرکی ہوں سلور یا دا تزمون زلو دین خافل دے مصطاب خبران پوئی گو ادرین دا چخوت پیاری گو درین دا قطع حق بارس پیغمبر نو کتاپ بیوزن لاغلو سلورم پبر جو ادراوڑی گو دا اگر تفسیر بیان شا مکی صورت کې نو پدی صورت کې نور درے شو بے که نور دې شوبې په دې مسله ور یا دا چې دا خبرت کې په خوا څانده کړې او څنګه چې کله ما مساله بیان کې وایي دا نو مساله یا اعتراض دا چې دا ستاني خبره په نو بین شي دې اعتراض دا چې عام کتابونو سره خلاف وي په کتب او چې الله ما زول مقرر کړی اسلام السلام او زر السلام او خلق با هغه نیول او هغه با الله ته فریاد کو هغه با بنيان خلاصو درنده چې عام انبيار اسلام سره خلاف دي عام علما سره خلاف دي دا درې شو بي دي يوشوبا دا ما خبر کې کې نداء په خوا چا نه د رد کړي اول چې کوم وه تا ته شېره اومدهغه سی وه او خوانه ته دا کومه مسله چې ته بیا نه نداء مسره په خوانو انبيای مسلمان بیان کړو هغه ته مغس شو د دې جواب کوي دریم د لسم بین لسم په اړه سم کې چونداره سروه هی مون په خوانوتم کړی دا انکه څو انکه تا ته کړی دا مه شوبای دا چې دا عام کتابونو سره خلاف کوي دا وی جواب شروع کړی نه آیات نه عام کتابونو پردا راځي دا الله کتاب ګورو و ما خپلتم من شان فحتنو ال الله ارغه مسالہ چې تاسو خلاف وکړی کې د مسالینا ارغه چې تاسو خلاف وکړی د مسالینا نوازي سلب کوي چې سره دا غیداله نه نوازي چې الله کتاب وګورو چې دغه کتاب کې دا مسره څنګه دوم دل جواب کوي ول د سمايات کې الله انزل کتاب بالحق والمیزان الله کتاب را لګره زه هر څنګه دولو او طول الله کتاب دے نوازی تیدہ اللہ کتاب گورو دعویں گے اور پسی ہے آت جواب کئی درم و شبا دعو چہ عام علماء ستا خلاف دی دعویں جواب کئی چہ عام انبیار مسلام اللہ قدر مسئلہ لگلی دا کمہ خبر چیمہ بیان کا نو دا عام انبیار مسئلہ السلام بیان کردہ نو خلاف نو تاسو زده کوم هر پیغمبر استماده واه کړو او هر پیغمبر څنګه مسئله بیان کړي دا چې کوم ځبانه نو ک تاسو دا نه مړی نو غلطی 11 میاشتې شروع کړي شرع لکم من الدين ما واسبه نو هانت تاسو محقره ک دین اغه دین جلاو حضرت مستویو او وما سنى به ابراهيم وموسى عيسى ما حکم کړو ابراهيم تا موسى عيسا تا کمن دین چې تاسو لري نو دا زموږ انبیای سابقون ته ویل نو دا به ذکر کوي دا درې شوبې دي دا صدا خبرته کې دانه خبره را په خو انبیای رسولان دانه دیږي دا جامع کتابونه کې را پر دګرو لا جایزي نشاره او اشاره balo په راه حاجع توکي يهو وي وزير اسلام رمضان کو د نن دا چا علماء اداروازي اتو ضد خلاف کي مداري شوبې 25 صورت کې بيان زګ کي او په اصل مصالحې د پیش پيش کي دزال کي يو لکه څنګه دا حروف وتاوي ندانغي تاته کو کما او هنه له كهاج حروف لکه دا حام این قاف ما ناځل کړه ندانغي تاته نور یو احسان یا کذالک کما انځل له څور سابقه لکه څنګه چې مم تا کا او خانې څلوتون نورم درته ویل داویں وه وحی کولی شتا تا وحی شوا آغل گتا آگا سانتا جدا نب پخاو چاوہی کروا غالب و حکمت والا ہے وحی کروا وحی ددے کروا لہو ما فی السماوات و ما فی الاد چے ٹول محتاج دی ٹول منقات دی مملوک دی کبر دیوک مختار بگی سکلشت ہے تاسو زنن مختار جو دا ځان حاجت روان یوته کچري او تن الله مختار کی نو د رفای ملکیت صلب وا سلب شي دغه عام ملکیت نه شي کی لکه تن به مختار لے. دی وشي دي که بابا د بعده ذمہ دار شي نو د رفای امومت ختمېږي ملکیت د وی لابي الله تعالی تعالی دی بر او کتا الله دې چته دې له تکد سماوات آیات داسې دي مون په طغانې کې خبرې کړم یو څوې خبرې وو کی غلطه د پښتنو بس سریه زره د روغو او اسمان بوچي انستا یو خبر درو لور درو جناله چې عذاب بنارل شي اسمان بوچي دا یې قران وای دا تاسو یوې دې دا مسله په خو اچانل کړ زره د روغو وای چې اسمان بوچي قرب دي چې اسمانونه گیر پازو زه د دې دروغونه چې دا دروغ دی وي چې بوخار چانه کوي ان بیا چې قوالی دی اولیاء کرام چې قوالی دی او دا بیمانه وي چې دا چان دی وي افریسته پای کې بیان دی الله چې درخواړ ټول مملوک دی الله پاک ته شریک نه لري او ستا در دی راته ابخنا غاری موحیدین له اوای الله بفون دې له میرا باندې من في الارض ارسل كبذمكي دي موحدين لکه صورت يا الافلام مين هم مين مومن کی تشو ويستغفرون للذين امنوا من في الارض للذين امنوا بفنا غاری لمن في الارض يا بفنا غاری ذعذاب دمن في الارض ذقوانا بخنا غاری داوی تقوای منفذ 4000 نه بچی یا بښنه غواړي تقوای چا چره مسلوما عمره نه را نو طاقت او معاف کی فرشتې منقذي زمو ته تسبيح وای خبردار الله به غوړي نه مهربان نو آ کسان چینو بيدلانه مرګران اولیاء بيدلانه بل چا وې ته تهجت او ترایسه ا کسان چیزو بيدنانا حاجتره الله نیګاباندې د دې دایره دې کم کسان نیولې اغومه دایمه او نت دی مالا تپلېږي بیان خال وکذالکه وهنه دین دلتا کی سچې کوم خبر کې ته ځان نه کې یوه دې شوبې د شقو یو دا چې دا خبر کې بوها ګنل لري دوی وشې قدا چې دا خبر کې ځان نه کي نو دوی ډېر شکو باندې کلام کوي اسان کې بوها هکړو پخوانو تا نو دانه کې بوها تا قرآن پر صاحب جبې نیتا تا قرآن پرې مسله راولې ګو یو الله هجروا دي اتول دا ماته دې ایबाजी دي قرآن پر صاحب جبې چې وره مې کولا او چار چپې دنیا مان حاوله ټول دنیا او یری خپل کله راځو غنډه دونه شکوهی کینیسته یو ډلهوی په جنات کې او بل ډله په ما کتاب راوږه ان انتظار دای جرم کړی او دای مسحت د ادب نو ما کتاب را وکړه الله یې لريم نه بزان به کې دی راشی دا سلام نه ای اگر دا چې الله جبرئیل نو بغړې دلټولېو لکه نن کوي الله وتعالى چې خو هي په مېره باندې کې رحمت ایمان رحمت جنت دا کله ذکر دا سبب شي مراته مو سبب شي لکه ایمان سبب جنت ته او کله سبب ذکر شي ایمان سبب جنت ته د رحمت مې جنت اگر رحمت مې دا مثلا نو سببون تهرستی شی نو سببون تهرستی شی دوره تهرستی <ori> لیکن جنکیا چلا چرای شی په خپل رحمت کې په دې مسئله کې په جنک دې په سبب دې مسئله اظالمان نشته دللا بيدارنان دوه سمه ورو وای موحدین خو یو الله رحمت کوي امشکین غیر الانی ولر ما معلوم ما ده نفران ګرې نشته دې له ماوین ولي دوس چې په کی او ماوین دروغ وي ام امې تغه دو امر او اویا دلته کې هغه نیکان مدد کوي او نو دې بيدل الله مددگار دے الله جو نکمڑے الله پارجیبن قدرت والے رہے فائدہ اللہ اور کئی لکه مددگار کی نویشی و دیل اپنی نویشی کیا رہا نظرر دفع کئی یارہا تا رو یارہا تا فائدہ رو نو قرآن کل دعا ذکر کئی او کله یو ذکر کی اشرف ذکر کی و په قیاس کی لکا فضا ان کر انا فاتذ ذکرہ نو یحیل موتا ذکر کئی ایومیت و لحیاء پر قیاس کو او الله کی فائدہ اور نقصان بچ گئی و ما طلبتون دعابلش جواب آپ چا دیوئی چا عام کتابو نستا خلاف دی داکو مسئلہ چی تب اینے نعاق اسوئی کتاب کرا غلی بلانی کتاب کرا غلی خلاف آج خلاف کئی تاثب آئی کئی دس مسئلہ فیصله نطلب کئی فیصلت لیلنانا فحکم لاللہ کس تاس و خلافی نرادیتی دا اللہ کتاب گروھو جو رخوا کتاب کے اللہ دا جایس کی دی جو بغیر زمانہ برسو قرارت سیم دا کی آگا چی خلافو کئی تاس کفار دو دین پو مسئلہ کے فحکم اولا اللہ نفیصل دا غی اللہ آتیا سمانا تاس و خلافو کئی خلاف ایسا لبا اللہ اوچی چ الله وساو کې باتلتا یو معنا او سواب به ان کې موحتا او بل معنا هغه تاسو خلاف وکئ په معنا دا کې نو فاحکم ال الله په دقیقه فیصلہ الله تورې شي او پیغمبر تورې شي دا معنی مفسرین کوي تاسو چې کوم مسلې کې خلاف وکئ نو دغه مساله سزا جزا الله سره یو قسم تخویب او تهدید شه ټول خلاف کې ا بغير دلیل روحانی اد به معنی ا چې خلاف کوئی پاهي کې دغه مسله نه اقول الله نو محکموسی الله تا فاحکیمو ال را الله راځي چې الله کی ذات کې اصول چیرې کتاب کې داشته داویږي الله زاليكوم الله داویږي تاسو الله بيان وکړه چرته زم आले الله باندې نثارم او الله ته ګردم زاليكوم داویږي شي الله امر الله دها چرایي معنا دا دې ورته کې پدې جوړ کې پدې تدویج کې ياد ورکو په داویږي پدې جان کې او جوڑا والی کی اللہ تاس پیدا کئ دانه جي جوڑا پیدا کول کئ داغه جوڑا چې شي نو کی الله پیدا کول کی احساس وو اغه دنگرونه جوه پیدا کئ الله تاس نو پري جال کئ پیدا کئ الله تاس نو د صفات پره سوک کاف ہمارا د مشلو ا د مشلينه مراد صفات نيشت په صفات سوک باج فل کو خامخا قبضه کیله مثال په معنی صفات دی د خلاقو دی صفات چې انشته سړي که پرای بغیر د دستورګوينی عرصه نو دای ژغنی ته بغیر د دستورګوينی سړي که پرای بغیر د کومو اوري عرصه نو دای ژغنی ته بغیر د وګنو اوري انسان عباد مخلوق چله اغه یې پاسپاووري الله بغیر د اسپاوو اوري چې چا یې نو په مرس او نظر تل ده کنان او او ریدل اتنی دی کنان او طاقت تل ده کنان کتوانی اتنی فاظی بیغلی پورت ته او کتوانی ده نو زتان ادا تاکموز کنم کی اسباب تن نو بغیر دا اسباب بغیر دا اسباب ہوئی دل دا دخلائی کار دی او بغیر دا اسباب ہو شیع جورول دا دخلائی کار ده چاگی تا خرکی عادت موجزہ ہوئی چه بغیر دا اصبابو اللہ پیلا کی لیکن دا گھٹی پیلا کڑا بزار سبب نو داوان کی دکو ترین احبود او اتیاو یا دریسو کسانو اس کری نو بغیر دا سبب پیلا کول دا اللہ کار دی او بانجان پا اصبابو کار کئی نشتے پشاندے صفت تقویس اوک اللہ او جیدنگے غیر شی اللہ او اختیار دو فایده اس منونو کو دي نقصان الله مقفل کړيدي تاله کړيدي اگر ته تالا چولې کو냔ي ځان څه کوي دي نو ته چې واه چې بند سوق بچي ور کوي نو ده خير هغه تالا د فائدې ماتا چا ګنجي ته واوسه خوای کنزوریشو چې تدان ثابت کړو فرا ته یې دا تاله تیرې دا فراق کون رویه ذکر ک د خیر یعنی ټول خیر الله تعالی انکه اغلوی خیر چې رزق, دے. رزق دے دے دی اغه بیانسته ماتول الله په لاس کې دی اتنګه رزق تعال چې راشي الله پرځي په وا شرارکم عربن شوبات دا مسله چې ته کې نو عامه نماز تا خلاف جواب عام انبیاء علیهم السلام متفق دي کارکر دی خضایت تاوت دین آو دین چا حکم اکڑو پدی صلی علیہ السلام تا آو دین چا منتاتا ہوئے تا تا نوحی کردہ آو دین چا حکم اکڑو پا غیصر ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ تا دین داؤ چودو تا اما بیدے گئی پدی مسئلے کے متفقو نا ہم بنیو اللہ دینو نا واحدو نا جس کے را دی من زم دین یو زمون میں سب دار اکمون اللہ علی گریوں مون یو میں سب رسالت کیوں او زمون دین یو دے مقتاس ہوئے کہ ملیان خلاف دی اولائی کعبائی فجئنی بمثلہم ازت چمع یا جلیر المجامعو زمان شران دا دی تاثر و کسان و خی ہنس خاتیان بیمان یو دی او ام بیار اے حق و سلمائی دی گران لگی پوچھے کنو باندی او مازالا چراغوار اے مشکان اگئی تا مشکان چراغوار اے توحید تا امداب بیدان لگی دارنیو لگی چراغوار اے پو بیلمازیانو حدیث کے رازی چراغوار اے صلاتین نواغا صفت نمومن کے بیان کردی ایو د مومن د ایمان شہده ایمان شیح په دیر آسان دے لکسن کی په مشرق باندے توحید گراندے مشرقان چی دی مسئلے تراغوار اللہ پر دیر گراندے گی کہ خیرات سرقات نفل و غیر و غیر و غیر, غیر اتیار دی اللہ ورکی دی مسئلے لیا آچارا چگر آئیشی دیر سوال بہم شک چی دا دوه رخمہ صلوار نقرائی دوڑے دو خلق تولینے لہاری تراث شکونو ذکر کئی چې دا خا مسله وا به تر وا قابل خويشته نو هغه ته لهنه جواب دا د خپل اختیار دی د خپل اختیار دی چا دا ټول نه پوي ايوچنيته ورکی دا د خپل اختیار دی الله غره کوي دې مسله له آجالا چرداشي او توفيق ور کوي دې بيان ده دې آجالا چالا چالا تر وګردي ياهدي دا مسالہ دا, دا الله اختیار دی چې توشي تمر کوي او الهی زمير الله ته الله خی الله جانتا اياه دی الهی زمير قران ته په کې په قران او سو کړه الله راشي اياه دی الهی اله الى الدين ورکی دی دین ته او سو کړه الله راشي دا دفعه اختیار دی الله ورکه ځان زګه او چال چلندای شي واي هدي له تا لار خي توحيد تا ایمان تا من ينيب چکورنا سي نغله صوفي ورکه دا وجه چلو کورنا راغې ځان وکړو تقریبا برداشت کرنا الله قران کوشي دا وجه یو سره عبادت کی اپیلنی شو دی دی دی مسلینا مگر پاس آگنا چرایی دی تپویا او دا تفرق و لی اس دی خرد خلاف دی دا غی جواب دا ذکر خلاف دی چرا دا اللہ باقیان شوی دی اوی دا دور مجان دی دی خلاف دی اوکنگی باقیان دی دی دی کنا دا دور باقیان شوی من مانای دا دا ڈرین شک که دا مسله حقه مداذور خلک د خلاف دي جواب دا دور خلک بغاطي باغاندی یا شکه دا چې عام مجانته نه خلاف دي عام کتابونه نه خلاف دي دا خبره نه ده کې جواب چې نه انکم همیشه پیغمبران ته دا عام کتابونه خلاف دي دا دی الله کتاب وویل عام ملیان خلاف عام انبیاء دا مسئلہ بیانئی نو بل شک داؤ که دا خبر رشتی آئے او صحیح اے نو اللہ دے دوئی نور کولا جواب اللہ اجتوی خواہ اجتبا کی نو بل اعتراض داؤ چه خلق دا مسئلہ چه من جانب اللہ دا نو بیادا دور خلق اللہ خلاف جواب البغاد دا باغیان دی اکمین حکوم تیر شئ خاترہ دور اللہ باغیان دی نو باغی را اللہ مالک سزا اور کئی پا باغی تی کارا قبضہ اوشی نفارا سزا نو طول دخواہ قبضہ کی دی نفارا سزا اور کئی دا بنگ لی دی ام دی ادا کی سیور اور کئی جواب اکنہ حکم ترشو اصلاح ربنا چیزو تاخیر اور کن دنیا کے دا دا اللہ دا حکمت قانون دے چیزو فور انری سم زباغن محلت اور کن نو فیصلہ بجو دیتر مینزا او یقیمانا اکسان تیورک ریشه دیزی کتاب باستا دینا خامقا پشکی دی قرآن نمولیب لاغولا شکیه دی اغیی دی قرآن که شکو کن من هو دا کتاب، من هو دا دین، من هو محمد علیه السلام دی پشکی دی اغیی یقین نیش دی سمانا کراوی رشدیه دی او کراوی داره بودپاره دی من به پارانه لفی شک من الدین شک من القران شک من محمد فل ذاک فذ لا فی مکرر کیدا او فل ذاک لام بمنانه اجل و اشارہ دا تفارق استلافتہ دید اختلاف زوینه جدید الله نہ باغان شو ذراو بالا خلق دی مزله د وګران تو مقابله وکړ فال ذالک تفرقه او د ویل الله راو غره دای الله دیو جن چې د شو او فال ذالک اشاره ده شرعاتا شرع الکوم من الدین فال ذالک فدو تاسو د دین سرغنګ اغه دین جما حضرت افال ذالیکا ما سبب قت اشارہ دیو جنې ټول انبیای رسول الله پرې مساله را دیګرو ا ټول انبیای رسول الله ما مساله بیان او ذالیکا متقول دې فهره منذوفه هغه رو څه کې نه کړه باران باران را دې شي کنه په ورو ورو خې دي تاسو کباران یې زمېل منځ نوږ کې ځای کې نه تاسو ورنځي چې غریب مس مس کېږي چې نارنجيږي ورنځي چې ورنځي چې غرمیاس کې به کېني تاسو نو دې کې نو د څه دین ورانځي ورنځي چې د کمون کې کېني 12 نو روپیا په خپلواخه وزي شور شار مکووي <دالكا> دیو جنہ چی اللہ دا دین بیان کن فل زالکا دو دیو جنہ چی دا بغاتی فل زالکا دو دیو جنہ چی انبیاء علم السلام دا مسئلہ بیان کرے دا نو او دو لزالکا او دو لزالکا او فی زالکا مفہول لفعل محضو فرے چی پا غیبان دا رست فعل دلائت کی دفراق قول لئے یوخذفو اذاکا نمائبقا دلیلن علامہ رغا پھر حضرکیلیشی کرا چھے باقی پاغا فانی محضوباً دلارت کی ما او دو دلارت کی دو او دو لنبانی چھے محضوب ہیں او دو لذارکا او دو لذارکا رابلا چھے واا یعنی مطلب دار ہے کله خلاف ملک جوړ شي منده مسئله ته خلک راغړ دا نه ته خلاف جوړ شي ته غلش کله چې ملک خلاف جوړ شو منکرین پیدا شو نچې د مسئله بويته اوس تک هم کله چې خلاف جوړ شو متبخک راکی دا نه چې مرګ لري جوړ شي نو په بدره اګه مرګ لري نه دیو جنا چې الله دا بیان کوي یोजना چم بیا دمو سره بیان کړه د یोजना چ بوغاتو خلاف جوړتو رابا لدې مسلې ته مخلوقات رابا لدې مسلې ته مخلوقات اکل کوسیګا چونچې تا ته ریشي دي مخکې صورتو کې اما تا بیان کړيګا د دوی خیالاتو د دوی خیالات سری د دوی اقوال مخترا ا احادیث موضوعه د دوی د خیال دې چې کوم شی جوړ کړې نو داګه تابې نشي او ایماندار ما په کتاب چلال راغله من کتاب بیان نما دې خدای کله کتاب راولېګ نظب پذیم ایماندار آزاد مسئله ته دای او دو او دو را بالا چې اسباب جوړو اکر کوځيګ واستقم داینه ګړي کیوارکا سوچوکا د اړړيې دی چې ګوډا راو تا د را راځه مې شي مون پدی مسلې دعاو چې مون دا یانی د دې مسلې راځه مې شي مون د دې مسلې د یانی او مونګه پدی جماعت جوړو مون ما حکا د دې مسلې ترلاسه کړو دا نه جوړ بګورم چنده بګورم راځه به شي سنګ کې بیان د مسلې کوي مدان یې رد ده او شي کوي داغه د مسلې خلافې کله رد کوي د مشرکینو داغه د اقوالو جره کوم شوباد جوړي داغه اقوالو رد کوي کل رد کوي د منکرین داغه انکار کوي کله دا مسله حق نه ده نو کله رد کوي دا وای دا اقوالو کله رد کوي دا هغه اسبابو چې په هغه باندې اثر مسله ورست کیږي هغه کړه منافقین انما النسيو زياده ان في الكفر يضرب به الذين همزه منافق داغه مداهنت اوغه دا بی معنی راته چاغه په چل کې مسئله رسو کوي جماعت رسو کوي کړه منافق کارداه چاغه د مسئلے اسباب د پیدای کی چدارو نه نشي جماعت کی سستی پیلای کی سوچ کوي بلوس تاخیر و دا دغه منافق, منافق کو کو دا دا من دا دا کار ده چې جماعت کې منافقتي نغوانه شرست کولایږي چې خیر شي سبابکو بلغوي او دانوې کړه کم کسان یې نفادو تاسو اتفاق وکئ موږ د دې مسلې د دعاوات جوړې ګو انور خليک کی راځي نو مسله کنينو دایره د وکل دبوحید کاردارانه ځګه دا لا اے تینڅه ګوري چې دې کې تاخير نشته باید زه زموږ تیم زه ته به دا مسله بیانم کبل ځای دین سره کی ډېر خړ او كنې کی لاشه زاد منافق به هميشه وستا کوي تاخير وکړي اته سماج سرت توبه کې چې دا منافق بنیاد به بیمانې چليږي نه تاخير نه لګي آو اور کوي شباب بشي بلوچستان بشي صلاح وکړي منکر چې ژوندۍ چې ناغه بحث مساله جوړوي مشرکې د ناوب پیش پېښ کړي قران څنګه د اثبات دلایل ذکر کړي ندانګي د منکرین شوبات رد کړي چې دا فاستاکن کلفي چا ته وي چې کلفي ان چې ګرشنو کلفي چې راټول پښتون په پيځه ماشينې وره ترې شو فاستاکې موږ نه دی ویل ته مکه مفاستقامت جو صورت عام مم سجده کی لیکن شورا کې فستقیم وې اولو مسجد کې وې چې تا مخالفینو قتل پامل کې شرک و ذکر او بدعت نه توګه ذکر کړي ان إبراهيم قاموا متو واحده تن ابراهيم او هغه دعوه تېش کړو او دا هميشه خپل صلاحلې نیوتن پېښ کړی د دعوت نور ځان سره کړې داغه د دلسړی دا کار دی جوار کټول را اجرګو کوم نو ټول بابا مساله بیانم اکر ټول بر رضا کوم دا چاویری چې ټول رضا کو ا ټول راځمکه خو منافق همیشه مساله رسته کوي او تاخير راوړي جماعت کې منافق وي زندي کې مشرک وي کافر نو دې جماعت امیر لپاره کار دایي چاړه دایو سړي حالت ګوري چوغور دغه منافقت خبر وکړه دویلوار کا سباب اوکو بل از بیوکو مشرک کی دیر آراب شبا پیشکی یہ روحی دیر دا خبرہ پیدا ہے شیلگوں نے کہا نا دابطوں دیو جنہ دیر صورت الفاظ دا سر آراب کہ بوغاد تیر شوی دیر اتحادون ایگر دیر فال ذالک فدعو فدعو نی دیوئے دے دی. کہ تاثر طول را جمع شیع نوال بدا خبرہ کوئی فدعو مفرد دے دی. دیو جنہ جنہ خلاف شر نو یکی واضح ہو درے گ اتو دا اته پیش او اځه د دین صورت کې فستقیم ملي دي لکه مشرک بی معنی یو دي منافق د دین هغه مدینه کې ایا د منافق د مسلې منافق د مسلې دې ته وي چې د مسلې خلاف نه وي مونږه موحدین لکه نه منافق د خرولوب دي د شاعت ته چې خرول اونې شي د چې دې مسلې رو کاوشي شاته شي ا دې وجنه دې کې وای پمیر لا ته تبه تتبعوی دا ټول سیږي دا و عمر ته ورې و عمرونه دې ویلي لعدله بیان دا ټول سیګه خدای را قرآن تکې په قرآن مې پو یو چې دا ورته به دا مفرد سیګی دی ټول دا څنګه تأخير کې اصنگ دیل او اخور که تقه منافقی پاسا خود طول مانا قرآن واج سق قرآن مانا واج آئی پا دیسی غلوی پو په سرن کیا رئی پا دیکار پوشی لعا دل بینکون ماتویلی شیدی زباد چلون پا میانسازو کی قرآن لعا تاسو ټول زیجر گو کئی خودو سرا لارانا و مندرا جمع کئی ملک را جمع کئی اس بیانون زدا ایم د دې مسلې الله رب د موږ او تاسو دې چې الله زموږ رب دې نو بل څه ته اړتیا دې موږ راځو دا ملونو براکي تاسو راځو دا ملونو زموږ مسله بیانون دې کې د تاخير نکو ان چه ته ګورم نو خبر غوړم زدا ایقانه چې تاسو دې مسلې دعا شي دعا شي دا مسله مرګ کیږي زدا سهول کولای ته دې ګرګو تیوالو کمیل اوژ بلا کئی سبا من در صحبای را گارن و بل رضای در مردان را گارن و بل رضای در مردان را گارن و بل رضای در صادق را گارن داست و وقتی او آرام یا پراوختو که جرگی کوا جرگی همیشت دنیا پرست کئی ذکر آقای مخلق تاجدتی کی چند را کی دو توحید سو جرگت توحید خو ماموری تو الله دی دی که بہت نٿه دي ز بيان کو مازر پدي کې سکه متفق دي کته سنې نو زبا زما سره بيان نو ز اچا اچي واسي غلان را پاسه د لوتي کرم کې غلطه غلان وې انډيو زيره ته پلاړي غل لټه حاکم کې بيان کو غل سره څنګه نو ودا اچا اچي واسي غلان را پاسه د لوتي کرم دام اگه اندو اغضیه ایدی دامنگا لطشل کسا ایوانی کار میشو کوره غلام براپاسی مونگا بلتا گولو بلبرازی ادائیت ایمانه ما تا پخواه زماعه استاذه ما تا این جرگه ما میکوه ما مای قرآن میکر دانی دیگر جرگه او که اما که تا سر جرگه او کمه تا سوای زوست در سر جرگه او کم تا صافلو نو مخ بیان کړي نو سوم بیان کړي اړوندې څرګندې سوجرګړه ما دیږي دغوا دین دے زه بیان نو د هر مسلمان دا فرض چې بیان کړي زه کې او زه اتفاق کوم دین وکړل الله وروبکیتاسو الله ته دې ګرځې ده نو هغه سن چې جګړه کوي په بنند الله کې فل لا په ګد الله کې راځه زموږ او دعوت میں پیش اللہ کسان دمار دعوت میں خلاف وکړه ما یو راز بیانوک دعوت میپیش کړ اګور الله دین دینم نو کسان چې زمار دعوت میخلاف وکړه یحاجنا جگہ تاسو سره وکړه او همغلي کېږي سره ا کسان چې جگہ کوي په ونه الله کې دغراه بلنه خوشاله انبیای رااله خپلس بیانوک هغه کسان چې جگہ کوي دای سره حق پر سره په بیان دا دای کې دین د کوه چې دای دین د الله بیان ک او د سره جگړه وکړه چې بای تم نه تاسو کو ستاجرګ نه کوړه ا کسان چې جگړه وکړه دای سره مؤمن سره حق پر سره جگړې پځې وکړه چې تا دا مسله پېښ کړه تا دا بیانو ته قام نه نحجت تذیب برباد, برباد دے اللہ تعالیٰ او اسکا آغا سبانہ مانا کئی برباد دے بائی ماہ دعوت اللہ پیش کرو قرآن میں پیش کرو پر دیم امیو تفیت شیو سیم امیو قرآن پیش کرو از امیل کے شرک و بیدات لگ کرو او اس آغا خلاف ہو تو کہ زو ماں نے تپوسنو کو آو ما صلی اللہ علیہ جګړه کوي چې زتا سره نیو کېږم تا مانه تاسو سلام وکول او که سو خپل دې سو خل دې سو څو دې اضا وی راځي کېږي اضا څنګه جماعت جوړو ا درګان څنګه کوي بیا و بېمانه شي دي سو کوینځه قرآن تنظیم نه مننه سو کوي کې نشه مليګم دوی زیرا غاړم آیا شریف میمن راغورته کوو څکه مې مرمر هغه په دې ځنورای نه کوم ته دا څه فکرو د لوکو یو ځای کیږي چې جماعت کې نه پریدم دا وایم چې سړی سړی مزام ځغه سړکې لښمیرم یو سړی قران وایي او سره د قران دی وینا نه قران خلاف کوي نو زه دا ځلګان جماعت کې پریدم دا وایي دا نه ټول له پورهونې منینه په مثال له دوائی غلطا للا ویلو انذرون تول کو ویلو انذرون تول اصول کم مالک منی ما نتا پوزکا زی جماعت کے پریدن داست دلگان قرآن کیوئی دا آگئی جماعتیں خارج کر ویلو انذرون تول کو ویلو انذرون تول اصول کم مالک منی داست بغیرت تو ایک اوکال پورے شایدت کتاب دخوایا نا خلاف کر رئے دخوای کتاب نمانی ناور کومانه دا تاسو کې چې تبه پریدو کنه وې پریدي موږ راوړل ما زه دا لګان باندې اعتماد کوم زه پس او کړی شم را وای وسلام خان کا دا دا مسله بدل لګان په دا غو نار مسله زموږ سوي کارو چې دا په وانه کوي چې ایوازې ما نه ما کمزورې مسافر مهاجر ما دا غواه سرې کارو چې په الله جان قربان کوي او هرڅ څنګه تکلیف مصیبت له ځان تیار کړی کارو دار زګی شي کاراله غاف په کاراله غاف ده والذین یحجون دا شیګه د افراد افراد ذکر ذکر کوي چې تعاذونه کی مخلوق باندې یو الله باندې تعاذو کړه ا دې مسلې کې چې متفق شه در فر وړي راغله نو آسان چې جګر او مومن سره دعای سره <خخخخ> دای من سره ځای جوړ کړ چې تام سره څنګه نو کړې فزدا نه استجيب له چې قبول تیا وشا دې مثله استجيبه قبول تیا شر مراد مفعول مذو مجور ذکر کړي یا نه دې مثله مرګي غن دي کوې استان کړي دي سوات کړي دي بجور کړي دي الای کړي دي شمه کړي دي دیرو خلق داما صلیمان لیدا جماعت جوڑ کئی لئے نوکو دو درئی خوڑو نی او جگر اکئی تاثرات نو دا غی بانا بربادا دا دا اس عمل د بچاو نیشتے حجتون دا حضتون دا حضوئی بطلان تا اللہ دا غی بانا بربادا کڑی دا یو وعلیم غضبون آغی باندے دا اللہ غضب کردے دلے بارک اوز تنظیم نمانم لو چې الله دا غو بانه बर्बादه کړو موجودونه لېشه نو شړایته ستوره شړای په صابن میز لستر تیر هغه جماعت ته الله یې هغه موجودونه لې ولهم عذابون شدید الله دایله باذاب څور کی هغه له سزا ورکي روايظ خون خونې خورې ولې ولهم عذابون شدید دایله د دادری دفی و لور کری یو حجتهم دا عیدتون جگر مومن سر اکرا اگر بیان کو جماعت جن کرو کار کو دور سر جگر اکرا یو حجتهم دا عیدتون عدویم و علیهم غضبون جارمجور مخیر آراد تای با این مرض زان لصد کتاکنو علوامی پاقی وجمعی وزی خورا یا سست چلی میرید کرو چی یا مې ځان سره کپڑا غستا ما خدا الله دین بیانو په دې می جماعت جوړ کړو په دې می دعوت مفروغته پیش کړو نو ته بده کیته نو سلام علیکم دا په کار دا چتا وروته ودا مسله غځما وي افالین شابه سے زرزره له پلار کار کوي زیه راشي نو زیه پلار تاسو یې چتا مته تاسو کوی ته دا دی اولجو زره و هی بابا ته کینه رټکه مره راکړه د دنیا په ماملو کې اوئی کار کیا مادر آتا دا حضو منکارو دا نگیر جماعت تا افراد و کار بادائی که عمل کی موحدوی مسئلہ بیانائی نطبع گرندیر آشاء غطوائر درس رائی اصلا دا کون دانا چه اغنی صلاح و اخلم چه اغنی صلاح کئی که دا خدمت مسئلہ را بیا جواب چه دائیواری چه دا مسئلہ پخوانو کی دابیل کریشتے الله راته جراوي له کتاب چې حصر غنشي ادر پاره ته ټول قران او سنت ته فصابولي حوجتون وحياتون ومذهبهم لي او اساب دا زما حوجته هدايتي اسو ميدا حدث ان قول غيرهم د بل چا خبره نه ذبل کیا خبر ہے نہ من و ان حدثونی عنهم و سميع او دغای بیان ما ته صحابه کہ نوک تاریخ ہے اسم اذا حدثت غيرهم ذبل کیا خبر ہے نہ من فصاب لي حولي سنت زما حجت تے اضا رتا من قادم ذبل قول حجت بل سو خ بیا تایید کی یا بچپی دادری منزل دی دبن دبن قدری منزل دی که خلاف کوي نوڑے رکھا دا که چو پی امد او که تائید کوي نماد آغا خواه را شروع کر دا اغبان با یعوذی کنیو اللہ آلات دے چرایو لگی کتاب چه حسرگن شی ادپا در طول انب شاید چه قیمت نیز سبا مردار شی خلاف کوي <coughs> و یقولون سایفر لنا وای منتواله بغنوم شاید قیامت دې شي لکه ازل ته لساعات مذكره غسه ورت شاعر شاید ته ورت قیامت نږدې دته ډېر فرصت دي ډېر غغسي تلوار کوي پر قیامت یقولون متا دروار اته کې کوي آقسان چیمان راڑی پا قیمت چواکی قیمت شتے آگئی یریگی تا قیمتنا چیسنا من کبین کری او من تا اللہ عذاب راکی و اعلمون آقسان چیمان راڑی یریدون کی قیمتنا اپوئی گی انہا لحق زمیر دا مذکر راڑی کئی ادا مونس تمری <coughs> خبردار آگسان چې شک کوي په قیامت کې قیامت کې شک کوي وایي خیر و دره د پاسره مساله بیان دي بلکله قرآن اوم شک سمنه تاخير کوي د بیان د الله دي اګسان چې شک کوي په قیامت کې شک سمنه تاخير کوي په عمل کې ولوی گمراه ده دغه کوله لمبای چې دا تیارې مې کوي تلوار نو کوي د الله حکم ورسوي زده ډېر لوی گمراه ده الله بارګین په بنیانو رزه پر کوي چاله چې راشي شي رت دغه ورسوي په دې خیال کله د الله دین به نو زمما رزق به خیر کمه راکې حق ده وې او څنګه مې رزق راکې سمانه د باتل تای ځکه کومه قرارداد مې ده مې نه یاده نه الله غه رفسې څنګه چې راز مخ کې یو کو د مداهم حواله نعمت کې راز کې یو د مشرک ماېلو جماعت کې دغذرې فرقي مشرک مداهم ازند دي نو دا ده غه رفسې نه مشرک دې مخ کې اچي نه یو مداهم که ورستو کوي دا غه رې ورپسې وکړه ناغه منکر بېمان چره اشوبات تی نلاغی رت شروع کوس یو کمیتی عباده یو کوٹا نلاغی اسباب دا تامیل با او داغی اسباب د نقصان و نمزان بچه چه په لی پشوگی خی صبا گرزی گی چت کمزوری اصبا نو قرآن کے دا کمال لی چې مصلا اسباتو بوزی او دا منکیرین و ردم که دا دا سے بہتر کتاب دی افسوس دا ری چه حق چاپو نو بذکر کئی دادری وڑا فرقی را گستی دی اللہ باریک بین دی پو بندیانو باریک بین سوانا ستاپنیت پوالے یو ختمن کری نغرد مخی تیر شا یو دی مسالا امانو لا اسوس تی بکی که نغم تیر شا درام مسالا دی منلی اسوس تم لحاظ دی چا دیو جنہ که چا غمار دی چندر لحاظ دیو جنہ که موسر تاون کئی یار د پونیشا د رځ کوکه اچالا چره دایشي د الله کار دی مته د دیو جنا رستکی الله قوی غالب دیو جنا انقلاب سستی کې چر دی ونی سره نیولار دی ا دیو جنا ضد سره دمو غالی شن نه د لطیفین رازقین قویم عزیزین دا سلوشي فات لطيفم په بار د حالت ستان راضیقم په بار د ګډه قویم په بار د معاونت عزیزم په بار د بچاو د نصرت نصاسته تساجت ستا رب د دې سلوشي په دغه ټول مالک له نو به ستای جت صاحب شه خبره تی نشي پټونه حبير دي او دبل چاه لاس کله رضا او دبل چاته اون ته نیم محتاج رم کوي او بل س municipality کوي رم دې عزیز ازو چې فصل د دنیا زياتي وکومندل را پدې پذل کې هه دنیا غواړي دنیا پر لادرکم ازو چې غواړي فصل د دنیا نورو کومندتا داخریت غواړي سمانه اغه سول